Muito boa noite, bom dia boa tarde, Conselho António, que nos estejam a ouvir. Bem-vindos ao primeiro Conversas de Esquina, tudo é yeah, de 2012. Viemos diretamente a nossa passagem de ano e, e o resultado é trágico. Duas constipações e o Roberto Mateus ainda vivo. Um, hoje, nos, nas Conversas de Esquina, temos uma convidada especial. Hoje vamos nos dedicar à literatura. Começamos a ver o cartaz das artes e então é para nós queremos fazer igual. Uh, não é assim, é. Nós queremos imitar o cartaz das artes e... né fazia um bocadinho. Um, não. Eu tinha a pensar neste, sim. neste novo ano, nestes aspectos que tu referiste, em, uh, no que, em no duas, que? em duas questões em, em tu tares, em tu qual é que é o mais qual negativo? É é, qual é que é? Qual é, qual é, que é, que é, que é o é que que é que é, Prometemos desde já que uh, não vamos para a Holanda, não é? Vamos ficar aqui por Portugal, não vamos sair daqui, não vamos gravar na Holanda, ah, não já dizer que se pagasse menos impostos e recebesse mais também é para a Polónia. Hum. Olha, atenção que na Holanda, eh, uh, saiu agora uma lei que, eh, um, a única malta que pode uh, fumar coisas recreativas é só os holandeses São os a malta que vai lá agora ver jogos do, do Ajax oh, olha que é que está a falar, quem é ela, quem é ela digam lá, digam lá quem é ela, digam, não digam, dizem vamos dizer bom dia, Catarina. Não, vamos dizer bom Catarina. dia a Catarina, a Catarina bom é dia, a nossa Catarina, convidada 2 nossa primeira convidada, agora passa o microfone ok, é. bom dia, bom como, dia. É como é que, como é que a ser a nossa é. primeira convidada? estou um bocado nervosa Esta sala tem muita luz, não gosto de sonhas com muita luz, <risos> tem uma coisa estranha. Eu sei, é, é, é um bocado complicado estarmos ao pé de, de ontem, três ontem gurus Ainda ontem estávamos com, com, com um senhor da rádio e, ele disse, e tu disseste como é que te sentes, é a pior pergunta que tu podes fazer uhum. e hoje acabaste a fazer, Rui. Mas Quem é que o senhor da António Freitas. António Freitas. António Freitas, estivemos ontem, ante... não, na quinta-feira. Estava uh... a falar com o Conta... Não, não, não, só com os ah, cursos... quinta-feira, exatamente. Foi quinta-feira, foi quinta-feira. Hum... É, é, nós que ajudámos a Catarina a descontrair com um jogo de, de pés 2011 não foi assim Rui, quanto é que ficou o resultado? FIFA 2010, 6-2 para mim e 4 ah, era o FIFA. 4 golos de cara 12 hum... e os 2 golos que eu tinha, um foste a marcar cala, desgaste tu <risos> é é pá, é pá, é pá. Uh, pronto, uh, ficamos aqui então por uh, Portugal, uh, mas um, se fôssemos para a ilha de Samoa o que, que acontecia? Cortávamos um dia no calendário a nós cortamos os subsídios de Natal e de Verão Natal de verão não. Sim, Natal de férias. E na Samoa cortam dias. Já o, viram? O quem é que viu a figura do primeiro-ministro da Com Aquelas da camisas ciclicamente passam a ganhar mais, não é? Ah, sim, mas eles foram remunerados por isso. Mas o, o primeiro-ministro da Samoa podia ser claramente <risos> um, um um dos jogadores do pack ofensivo da equipa de rugby de Samoa. Não, eu eu não reparei. Eu reparei mais na questão do estilo. Gostei bastante daquela camisa azul, florzinhas e tal, pá, muito. Pá, a malta lá na Samoa é de Aquilo fazer, tipo, os orçamentos deve ser, tipo, reggae music e tal. Malta a estás a ver? Não. The sound of silence. The sound of silence. <risos> a Samoa que passou assim do fuso horário uh, europeu para fuso horário australiano. Uh, isto cortando um dia. O que mais também se calhar vamos, vamos fazer. Cortamos já para 31 de dezembro de 2012. Epá, está feito. <risos> o, ano, o ano acabou. Epá, não eram apologistas dessa proposta. Não. Ou os finais se, calhar, se calhar não querem. Ah... Uh, Nós vamos deixar, vamos deixar. vamos deixar. deixar. a falar sozinho pouco, a falar sozinha você, tu... ah, estamos... vocês, vocês que estavam em altíssimas na passagem ainda no música de Lisboa a ver os Daft Punk, até para até controlar umas 3 bem. a 4, é. 4 é. músicas. É. Fomos, fomos. Um, fomos, fomos, fomos, fomos. fomos. Uh, fomos. e agora parece-me que com e não querem e não querem falar. Ainda parecem mais como uma convidada. Portanto, eu estou uh, envergonhado, eu já disse que estou envergonhado. Nós hoje é, a, a uh, <risos> nós hoje temos cá a Catarina, que é uma, que é uma colega nossa, que vai lançar um livro para a semana, e estamos cá para falar disso. Estamos portanto, cá para, para fazer uma espécie de quando quando não Brian, na promoção da coisa. Costa, gostava muito de fazer isto. A sério? Bem, eu vou continuar a falar sim, para, sim, sim. Sim. fala, fala, fala, fala, fala. algum alguma alguma seriedade. portanto, Catarina, quando uh, é outra vez? conta-nos. Uh, conta-nos uh, conta primeiro. Não sei, olha, o que o que é que faz primeiro? Uh, como é que chegaste à editora ou como é que surgiram os textos? É de poesia, certo? É de poesia certo. ou como é que surgiram os poemas que levaram? Pá, como cheguei livro? à editora foi fácil. Estava um dia em casa, estávamos todos sentados a fumar um cigarro. E o meu pai perguntou-me, pá, por que é que não mandas as cenas para uma editora? E eu mandei. E passado para aí duas semanas não tinha nenhuma resposta. Esqueci-me disso e entretanto fui a caixa de correio, estava lá uma proposta. Podes-nos falar um bocadinho da da editora, qual é, se tens noção do conceito, qual em que é que eles apostam, o que é que eles preferem a nível de literatura, uh, literatura? A editora é chiado e, pelo que eles me disseram, são mais especializados em poesia contemporânea. Okay. O, teu, o, o teu livro, então, uh, chama-se Sete Meses, foi da tua estadia em em Madrid. Sim. Um, onde é que tu... Não, não, não, diria inspirar, mas onde é que tiveste a ideia de, de estar, de estar em Madrid e começar a escrever sobre essa sobre essa estadia lá? Porque é que decidiste escrever? Era uma maneira de, de, uh, de libertar as coisas que aconteciam, não? Sim, não, não, quer não... dizer, eu não não decidi escrever, comecei a escrever. Já não escrevi sim. há algum tempo, aí desde o, sei lá, desde o 10 ano ao décimo primeiro em que escrevia letras de músicas em inglês. E, pois, entretanto comecei a me namorar E comecei a escrever mais a partir daí. Tu também tens um blog sobre, sobre poesia, Sim. costumas escrever por lá, podes dar o endereço aqui a quem, a quem ouve as conversas de ah, esquina? <risos> uh, calma. Uh, o endereço é estranhosideais.blogspot.com e, e o estilo que gostas mais? Poesia. De, de uh, não, por exemplo, não gostavas daqui a uns anos escrever... Uh, Algum romance, alguma coisa di diferente da, da, Já da, estou a escrever tenho... Vamos ter novidades agora em, em 2012 Vamos ter mais novidades Em 2012 ou... não, mas já comecei a escrever coisas em prosa Em princípio não vai ser Um romance, mas um conjunto de contos E agora, agora estás associada Aqui à, à editora Eles vão-te vão -te apoiar nestes projetos Ou, ou pretendes... Uh... Não sei, ainda não lhes falei sobre isso E a apresentação deste livro vai ser? Vai, vai ser, ser dia 12 Às 7 no Cinema King Lá embaixo na livraria. Ok E a partir daí vai vai estar à venda em que, em que locais? Isso em é uma que... boa pergunta. Um, que eu saiba vai estar à venda no Cinema King, no Nimas, depois há outras livrarias também têm parcerias com eles e depois pela net. Acho que é com portos grátis e tudo. E se, e se eu te perguntasse quais é que são os pontos fortes do, do livro? O que é que tu o que é que tu dizias? Epá, não sei. Não sei. Os pontos fortes do livro, eu acho que escrevo bem. Acho que esse é o ponto forte do livro. Deve e, ter poemas melhores que outros. E tu não e tu na altura que escrevias, escrevias os poemas em Madrid podem um, fazer perguntas. Fala, fala. <risos> bem. Agora tu, vais bem. Tu, tu, tu, tu <risos> pareceste-me pareceste pouco aquele senhor do Acontece. Pá, gostei bastante. Um, eu <risos> o Otávio está tão constipado. Um, quando estavas tava, em Madrid, quando estavas a escrever já tinhas a ideia de talvez lançar isto ou eu escrevia só por uh... descrevia por escrever, é uma forma de, como tu disseste, de mandar as coisas cá para fora. Mas nunca tinhas o desejo de, de lançar, de lançar livros? Sim. sim uma, tinha o desejo, mas era uma coisa muito tópica, não não pensei que fosse ter um livro. E como é que foi o, e como é que foi o, o processo? Mandaste para para a editora, não é? E depois como é que a partir disso desenvolveu desenvolveu? Tiveste reuniões, tiveste... Eles... Encontrei-me só uma vez com eles. O resto foi tudo por e-mail. Eles fizeram uma proposta, eu não gostei da proposta. Mandei-lhes outra proposta. Eles aceitaram. E pronto, e a partir daí foi ver a formatação, ver a capa. Entretanto, tive alguns problemas com a capa. E pronto, meu pai que é dois meses. E agora vai... Sim, fala Rui. O uh, que é que vai acontecer quinta-feira no... O Cinema King acerta todo todo o processo, o que é que vai? Uh, então aqui ele deve começar por volta das sete, sete e uh, Vamos apresentar o livro. Quem vai fazer a apresentação sou eu, o Jonas, se calhar melhor dizer o nome dele, pronto, João, João Matos, uh, e a Margarida Cunha, que foi uma professora minha na secundária, que também me tem acompanhado no processo. E a seguir a isso vai haver Espumante e Ferrar Rocher. Comprados pela minha avó <risos> <risos> uh... Malta dos velhinhos lá, <risos> lá está, aproveito já para deixar aqui um forte abraço A malta dos velhinhos do Isco ontem Estamos sempre um com vocês oh, oh, Ontem sim, ontem não na quinta-feira Sim, exatamente, na quinta-feira quinta houve um Gryffindor contra Slytherin foi? Sim, sim, foi muito, foi muito bonito Grandes roupas Vamos passar à frente se ainda somos despedidos de algum lado ah, Matrículas con congeladas Desculpa E de depois vai ver um concerto De uma banda que é de um amigo meu Uh, e estive ontem com ele e em princípio vamos ter Stevie Wonder Tom White por aí isso Slayer, não ser, faz né? sempre falta Slayer numa, numa apresentação <risos> de um livro eu acho <risos> alguém que vai tocar Slayer numa, numa coisa de poesia os gajos serão-me para não fazer barulho não pode dizer gajos no nosso programa não, eu... não, não estamos a brincar a não já temos coisas piores e, e tens mais ou menos uma ideia de quantas pessoas é que hum... É que, estar, é que vão estar presentes Assim, o feedback que tens tido Epá, e já agora Eu sabes sei. de cor é que é o tapete Que vai estar lá nessa Sem <risos> camisa é vai feedback? estar coberta com uma cena vermelha Ah, estou uh, à tua espera de mais ou menos 30, 40 pessoas Ótimo OK. okay. desde já conta com a nossa presença. Obviamente. Exatamente. Pode fazer a pergunta através da chavora. Obrigado, Ruben. Uh, de mais Catarina quero dar-te os parabéns pela pela coragem, uh, porque não é não é novidade que há muitos jovens da nossa cidade que escrevem, mas ter a coragem de, de se aventurarem, enviar as coisas para uma editora e conseguirem conseguirem publicar, normalmente não é fácil, tu tiveste essa coragem. Uh, mas eu vou voltar um bocadinho, vou voltar um bocadinho atrás. Ao processo criativo, não tanto à parte mais formal da coisa. Uh, Descreve-nos um bocadinho do teu processo criativo Ou seja, em condições é que habitualmente costuma-se escrever uh, Quais é que são as tuas fontes de inspiração Se tens algum algum sítio recatado que costumas escolher preferencialmente Fala-nos um bocadinho dessa parte Que na minha opinião é uma parte também bastante curiosa okay. Primeiro, uh, o que tu falaste dos jovens não, não mandarem as coisas para a editora ou isso, Eu acho que isso é principalmente medo da crítica Sim. E acho que isso não faz sentido nenhum Porque eu pelo, eu, pelo menos quando escrevo, escrevo para mim se as outras pessoas gostarem, claro, é ótimo mas se estou a escrever para mim é uma forma de mandar as coisas cá para fora, não não faz sentido nenhum ter medo da crítica uh, não tenho nenhum, nenhum sítio especial para escrever, aliás o que me acontece é que desligo, quando tenho vontade de escrever, posso estar em casa posso estar quase a dormir, posso acordar à meia da noite posso estar numa discoteca e desligo completamente tudo quando me apetece escrever escrevo certo. mas não tens um sítio preferencial não tens um No um YouTube sabes, o okay, caista aqui é garantido, parece que tenho insights aqui. Não. Não. No insights. <risos> <risos> ah, tá estava a levar sempre insights. <risos> okay. Não, mas escrevo sempre mais quando estou em Espanha. Aqui não tenho tanta vontade de escrever, não sei porquê. Mas em Espanha tem mais, tens mais, uh, tens mais inspiração, ou ou Portugal não te dá vontade de, de escrever. Quando estás aqui em Portugal é do género, é pá, nem sequer vale a pena escrever. Uh, eu acho que é porque em Madaria há sempre mais problemas. Aqui é tudo muito tranquilo. Há mais problemas em Madaria? Mais problemas, quer dizer, mais problemas comigo. Acontece sempre qualquer coisa quando ah. eu estou em Madrid por isso é que escrevo mais. Eu não costumo escrever quando estou feliz. Isso, escrever serve para exorcizar alguma, alguma tristeza ou algumas situações mais complicadas que que tenhas. Quer dizer, não é só tristeza. Quer dizer, não sei, o meu pai diz que os meus poemas são todos tristes. É comer um psicólogo? É uh, um bocadinho mais barato. Sim, mas... <risos> e quando vais lançar um livro, sim, uh... até da da lucro. Porque é pá, por favor, que vocês estão estão tão <risos> estão tão é, veja, já, foi, já foi há que dias pá, não é preciso estar é... Para eu vou continuar com isto, não, isto não vai lá nenhum, já se tu és também estás estás no modo de falar para o ar e estou, É isso. E, e o Otávio está constipado e temos que chamar uma não, convidado e parece mal, vou... sim, parece sim. mal aqui devagar. Ah, obrigado Catarina. Ah, convid Catarina... convidamos-te a ficar connosco para o resto do programa. O Otávio okay. acabou de passar com a constipação. E agora, passar... como estamos fartos de não, de, de fazer uh, publicidade, eh uh, gratuita basicamente um, vamos mudar o jingle e portanto agora vamos ter o momento, pacotinhos de açúcar flores <risos> <vou -me ler. risos> sim, sim, sim, sim, a semana passada foi, eu posso dizer o nome da não Opa, tenho, tenho, uma, tenho uma coisa não tenho... tens nada para dizer, os pacotinhos tenho, de açúcar tenho, tenho. por favor, peço a quem nos ouve que vá até o Youtube até ao YouTube e coloque publicidade mais Benekar uh, e ouça a música cantada por Fernando Mendes a fazer publicidade da Benekar, Epá, aquilo é muito bom aquilo entrou no ouvido pa aí minha publicidade do bom dos milhos. Espetáculo, espetáculo. Uh, espetáculo. Uh, outra coisa. Jorge Jesus, uh, há cerca de 4 ou 5 dias, a folha espanhola. Estás a haverar, verdade, verdade? verdade, é verdade. Muy muy fuerte, foi forte. Então, eh, uh, pouquinho. Uh, não, não, estava certo. Sempre... Eu disse. O comentador da da CIC disse que o com a Fica estava completamente alivada, atacadora. podes Pois palco foi palco. É a verdade. Pois foi pacate. Era para o Garciais, isso foi naquele no Guimarães não foi? foi no jogo Guimarães foi... agora para Taça da Liga foi sim senhor então hoje temos três pacotinhos um, o primeiro momentos, deles momentos Nicola então então desculpem ele... não, era, não era quer dizer eu acabo de dizer que estamos fartos de fazer publicidade gratuita é o que eu digo que... e mudo o jingle para momento pacotinhos açúcar fleiros e tu vais dizer Nicola Margem desculpa? Sul desculpem aliante. lá apreço ah, ah, imensa desculpa pessoal é, é... amanhã a minha carta de demissão está em cima da mesa Epá, nós não temos... Ah, tu é que te vais te mentir. Não vamos pagar Sim, nada. Puxa, ainda bem. Uh, primeira delas, uma noite faço uma rave no escritório. Hoje é a noite. Ou seja, hoje vamos ter party all night long. Não é? É. We stay all night. We stay uh. all night. <risos> Eh, não. Ah, pá, pá, pá, pá, pá. pá, pá. <risos> Essa é a música, que é uma letra mais fantástica de todos os tempos. As Palma. frases, uh, vai lá as frases, porque as frases de semana para semana, nós temos que mudar isto, que estas frases tem, está a ficar Tem, tem, tem piorado. outra dela, outra outra dela, outra dela. O que que fiz? Uh, outra frase. É, uma noite vou caçar estrelas, hoje é a noite. Eh, uh, para não dar muito jeito. Uh, mas quando for aquele asteroide que vem, pish, temos que caçalo. Ah, um, ou acederam a ver o filme, que ele morre lá na na costa. O armadega, o isso. é um, coubro-seis. Exatamente. Eh, uh, não fazes mais nada. O cool lifestyle e, é e Tyler, como é que é? Não sei quem é. o uh, uh, último pacote de uh, açúcar de, de açúcar, sim, está da açúcar. Diz, uma noite peço emprestada uh, e não te devolvo. Hoje é noite. <risos> olá, Katia da Casa dos Segredos, estás boa? Um, <risos> isto é ficada ela. Hum. isto tem tem ficado muito cansante sermos completamente com estas frases. Vá. É diante, Se bem que esta esta da esta Raiva era um, é propícia a bons momentos Podemos fazer hoje uma aqui na, no escritório da Rádio Zero, neste nosso apartamento <risos> de três andares, não é? É, é, é, é. adiante. Adiante. Vamos hoje, um, falar sobre a nova religião do mundo sueco e falo da troca de ficheiros, ou seja, da partilha de ficheiros depois da religião cristã, depois da religião muçulmana, depois de religiões profetas, Jesus, Alá, Maomé, tatata, tata, tata, tata. temos uma religião dedicada à tecnologia. A troca de ficheiros passa assim uh, a ser algo a nível dos deuses e a partir de agora, sempre que a malta for, epá, o emulo ainda existe, sempre que a malta na suécia for ao emulo, <risos> vai fazer uma reza, abençoado seja a troca de ficheiros uh, <risos> saca a camisa depressa, encontra-me um torre, então, um, o que é que, é que está a passar neste mundo para a troca de fecheiros uh, ser uma religião? Ah, esteso que a Suécia tem lá o, o partido da pirataria no, no, no Parlamento Europeu e tal. Exatamente. E tem a Suécia nos países mais desenvolvidos do mundo, tipo. Para, para, sim. Por agora é uma religião? Será que vai haver tipo igrejas tipo as redes de wireless e eu tinha, eu, tinha, eu tinha, um professor de economia que dizia que neste momento já já está praticamente tudo inventado. Claro, obviamente não está tudo inventado, mas hum, a margem para que as pessoas inovem é cada vez menor. Enfim, isto não, não passa, não passa disto mesmo, uma, uma falta de criatividade tremenda, do do facto das pessoas terem muito pouco para fazer e do facto de haver um desrespeito total por aquilo que são os direitos de autor. Pá, que seja, que sejam criadas, que seja nós saibamos que que os ficheiros são são transferidos, que nós saibamos que a pirataria é uma constante, que nós saibamos que que os direitos de autor são violados, é uma coisa. Agora, tornar isto objeto de culto, este movimento, esta igreja chamada Copyism, É, é ridículo e depois e depois há mesmo um apelo, há um apelo aberto a que, que isto seja feito. E faz um bocadinho confuso, não não percebo, não percebi exatamente como é que como é que isto passa impune no seio da sociedade sueca. Entretanto já já veio, já veio para para a comunidade internacional também, já veio para os médias para os média internacionais. Mas faz mas faz, é estranha, mas no fundo dá para soltar umas gargalhadas. Não, não não posso atribuir mais seriedade que que atribuo. Deu deu para morrer um bocadinho. Sabes o que que a Suécia podia poderia fazer? Hum Estás a ver aqueles aparelhos do da TDT que, que agora que agora existem. Pá, isso fazia podia produzir tipo uns, uns servidores e umas coisas, uns modemzinhos. E a malta ficava tudo com, com o IP dos computadores na Suécia. Parecia que ele era estávamos a praticar o culto. Exatamente. Poderíamos... O, para termos noção o rapaz que fundou que fundou esta este este culto, esta seita, esta igreja, digamos, tem 19 anos, estuda filosofia, está-se um bocadinho Eu não sei, não sei exatamente quem é este rapaz, não, não, Deve, poderá ser colega de do nosso ex-primeiro-ministro, olha. Possível, se Ele calhar... poderá, poderá aderir a esta esta esta religião. Não há um programa em que nós não não tenhamos aquela tazing. Não não não, pois não. não, não, não, não, não, não. Não, não. só crer para ti. Uh, um... para quem? Para mim não era, que nunca Pontalinho. Pontal, qual António? Doutor António? Doutor António. Doutor António. Doutor António. Ah, mas viram o blog, e, pá, e o Rui foi o, o, o apresentou-me isto, uh, o, depois de, do Cavaco olhar para as coisas. Temos o o, uh, o, o secretário chocado. O secretário chocado, o secretário que, é, chocado que é basicamente António José Seguro chocado com tudo. Uh, com tudo e mais alguma coisa. A oh, Catarina isto deve ser um assunto que gerar alguma coisa. Sim, deve... agora que Sim, fazes parte, da... agora fazes ah, parte da indústria. De... Faz exatamente. Eh pá, e... diz uma coisa, eh, você é Suécia? Sim, isto. Isto há uma, uma dualidade de critérios. Eh, um... Eu acho que, que nós não podemos condenar quem, quem, quem saca coisas da internet. Epá, eu acho que não, não se pode condenar. E isto porque Os discos, os livros, são coisas que neste momento estão um bocadinho inacessíveis às pessoas e, e as pessoas cortando na questão cultural tem mais tendência a retirar as coisas da internet e pá, a cultura é bastante cara em Portugal comparada com outros países da Europa. E isso sim, talvez torna a cultura torna num obstáculo maior ao acesso à cultura. Um disco, um disco é, um por exemplo, a 18, 19 €, é se calhar é para filas lá para pessoas ficar a casa e aquilo bem duas, três horinhas de descarregar aquilo. Mais calhar é, de certeza. Sim, sim, sim, sim. Mas aquelas pessoas têm coisa ter o disco, a capa, Pode ser, pode ser mínimo o número, mas mas talvez exista. Só via. Não. Só, só existiria Sim. uma uma uma coisa positiva se, se cada pessoa que sacasse o um disco fosse presa ou assim. É como, como limitavas o, o, o acesso à música, por exemplo, quando chegasses aos aos festivais de verão, tinhas muito menos gente parva. Isto era bom, porque eu gosto de lá ir e vou lá todos os anos e estou fardo de gente parva. E, e, e quanto menos acesso tivesses, menos gente parva havia. Acho que isso não faz sentido nenhum. Se calhar eu também penso ao mesmo tempo. Que... Agora, gosto. em relação... Vamos embora. Como assim? quem é que és tu para estar a dizer que eles são párfos? Ah, mas eu posso dizer o que eu quiser, o meu programa é meu. <risos> ah, <foi>. <risos> <risos> <risos> mas... mas <risos> a explicação é essa? Ah, epa, mas... Hum, nem, sequer, nem sequer há de parte das autoridades grande, grande controle... Epa, eu vou falar do caso português, não há assim grande controle das autoridades em relação a a claro troca controle. de... A troca de fecheiro. É uma coisa oh. natural. Epa, Oh, oh, oh, Rubén, desculpa eu aqui tenho uma posição um bocadinho radical em relação a isto na minha opinião só não tem ficheiros pirateados quem não sabe sacar ou quem não tem acesso à internet ah sim, sim. basicamente portanto não, não, há, não há aqui grande novidade é, e repara, se eu quero ouvir um, um CD qualquer de um, de um músico que eu gosto eu não vou, ou de cada músico que, que eu quero comprar o um CD se eu for gastar 15 ou 20 euros bem, chega ao fim do mês não como, não como para ouvir música Ou, ou se calhar não como para ler um livro ou, ou dois, ou três, ou quatro, percebes? Tenho-te a pena que assim seja, tenho-te a pena que, que no fundo quem sai prejudicado nem são são as editoras, obviamente são sobretudo os, os, os criativos, os, os artistas, os, os, os escritores, os músicos, etc. Mas mas enfim, é a sociedade, é a sociedade que temos, não podemos justificar o mal que, que fazemos também, mas uma voltada Imagina, Catarina, imagina. Isto também eu... faz parte do processo de democratização. Eu se fosse, se fosse se fosse se fosse artista, provavelmente ficaria triste por ter menos menos receitas. Mas por outro lado, também ficaria satisfeito por chegar a mais gente. Não sei, temos aqui um paradoxo Sim, que, com o qual é difícil é. lidar. Era, era isso que a dizer. É doutora Catarina, imagina que em vez de lançares um, um livro, lançavas um CD. E, e, e percebias que tinhas muitas poucas vendas, mas na internet as pessoas retiravam o teu álbum, mas tá, pronto, não reparaste nada com isso. Como é que tu como é que tu reagias? Acho é Acho que era mais reagias? importante ter pessoas a ouvir do que pessoas a comprar, deixa não tivesse a passar fome. Eu preferia que cinco ouvi sem do que quatro comprassem. Mas Exato. mas mesmo mas, mas, mas esses quatro pagam ah, para, para para para te ouvir. Não sei, Eu não eu, aqui, eu estou a falar, mas não, mas eu não... preferia que cinco que oficinas um um do quatro comprassem. Preferia chegar a cinco pessoas. Preferia chegar a cinco pessoas. Do que chegar ao evento que estamos estamos, é preciso estrumar a coisa. Uh, mas pois não, se não houver essa nova internet, que não tinhas uh, os festivais, uh, os, festivais uh, os festivais de música X, eu estava a brincar com isso que limitar o acesso láva menos gente para os festivais, mas a verdade é que o o tamanho de acesso que tens é que leva toda a gente aos festivais agora, uh, pós festivais e pás mas eu penso que seja oh, que seja -se intuitivo -se, que, que não que fosse internet objetivo. e não fosse, provavelmente, até a maior parte das pessoas que são grandes grandes apreciadores de música não estariam lá claro, obviamente, agora por exemplo, uma indústria como e a, indústria da como a música, do cinema por agora, falia. o cinema, por exemplo Sim. Já, é, já é caro, cada vez é mais caro uh, tens os filmes a mão de semear o cinema nota-se, quando, quando vais ao cinema que aquilo Vida, que, cada vez tem tem tem menos gente mas isso era o que o estava a dizer, é que a cultura está cada vez mais cara por isso, quer dizer, se tu podes ter as coisas de graça ah, tu vai estar não, a pagar eu 78 euros por isso é que depois me faz, me faz um bocado com visão ver o, o, o Miguel Guedes que fala do Porto, e isso já custa bastante mas depois vou vê-lo fora de, de, de, de direitos de autor e eu penso, ok Miguel, eu gosto de Blind Zero não gosto de Mentiras, mas mas gosto de Blind Zero tu preferias que eu não ouvisse Blind Zero do que percebes? porque eu tenho Blind Zero. E e saca Miguel, se depois quiseres ajudar a minha namorada e, e, e vais e vais lá a casa. E gostou a vir. O que é, ele preferia que eu não avisse, eu, pessoalmente, preferi ser ouvido. Lá está, aquela base de perfil chegar a cinco pessoas, como saca, sendo quatro comprassem. É um bocado estramado, mas grande. Mas mas, mas, mas, mas concertos é que será foste ver dos Blind Zero. Ninguém porque nunca tive a oportunidade, mas gostava de. Ir. Mas, mas eu estou foda na, na visão económica da coisa. É porque é deve ser extremamente complicado para, para um artista, não um CD. E depois vai haver, é pá, isto não tem retorno oh. nenhum. Mas há muitas bandas que, que acham aqui salas pequenas à pala da internet. Quem é que conhece para mandar dizer, qualquer, qualquer que nasce na, na Califórnia ou assim, em algo não, não chega cá. As rádios. Nós até tivemos aquela, aquela aqueles workshops sobre sobre rádios, na Quinta, que, que infelizmente estava, estavam muito vazios e foram muito interessantes. Sim, sim, sim. Muito interessantes. E, e às tantas houve um jovem, o jovem da, da Rádio Universidade de Coimbra, perguntou ao Luís Filipe Arres e ao Freitas sobre... Hum, Uh, playlist versus autor por causa da, da estupidificação cultural entre aspas que foi que foi, foi, foi, foi, que que foi o tempo que ele usou. Sim. E se estás à espera que a televisão ou as rádios 98% das rádios te eduquem em termos culturais. Tu, estamos estamos desgraçados porque não dá, é a tal estupidificação cultural que isto mesmo existe no nos meios de mídia É possível que quando tens a uh, Rádios públicos, rádios públicos que tiveram, obviamente, suprir essa falta de, de ensino. Não, mas a verdade é que também tens um legado já de, de cultura e tradição nos nos, nos médias em geral que que já criaram uma resistência no, na, na parte do público, percebes? As pessoas já não estão mentalmente preparadas, já têm uma dureza de ouvido que já não estão preparadas para ouvir certo tipo de coisas ou se calhar tão mas são nichos muito muito reduzidos, franjas da população percebes? Um, voltando voltando Eu não estou a, a dizer que, que tenhamos todos que estar na rádio ouvir o Led Zeppelin Exatamente, Exatamente. Ter, ou uma Exatamente. banda, ou uma banda que faz música numa cave em Geneve Óbvio. e que são dois gajos a mexerem cintas hoje fazem... ou okay? ouvir James Blake na rádio todo dia Exatamente. não estou a falar disso Estou a falar que existe muita coisa que podia lançar uh, na rádio ou, e, e, film, e, quando, e filmes de televisão. E quando, e quando, de, de, de, e quando e falo de, de rádio, não falo só de música. E falo, exatamente, sim, sim. falo de tudo. Todo tipo de conteúdos. Agora, isto a indústria as indústrias criativas e as indústrias, sejam quais forem, têm, têm um grande problema, que é, é um bocadinho a mentalidade da portuguesa. Que é, vamos ganhar tudo hoje. A Catarina está aqui, e provavelmente a Catarina saberá melhor qualquer um de nós, que o seguinte facto. De certeza, de certeza que a editora, vai ganhar 10 vezes o que ela vai ganhar com este livro. Pense em desculpa, a editora, mas mas isto é um facto. Porquê? Por que é por que é que esta esta exploração de, de quem realmente queria criar-te? tens esses uh, intermediários? Uh, é com várias uh, músicas dizem, várias músicas que depois decidiram criar os seus próprios projetos, por exemplo, exatamente. Há, há uns anos quando quando o o, o Trent Reznor, uh, lançou o Soul Ghosts and that, que, que era uma uma coisa de Remig, sei que ele uma data de músicas e aquilo estava, tu ias diretamente ao site do, do, dos, dos Nine Inch Nails e, e, e sacavas ele fez, em música, sacada diretamente o site, não sei quantos milhões de dólares Exato. quando dizem que, que a indústria da, da, da, da música está a morrer, está a mudar porque as editoras, que não estão lá a fazer nada sem ser muitas vezes, uh, ganhar dinheiro Pá, tá, está a precisar citar e, o valete e limitar e limitar <risos> e limitar os artistas, às vezes, olha, não faças isto não faças aquilo, eu, eu... até nas rádios já se fez porque nós ouvimos ontem, quero o Freitas, quero quer o Fibarro se refalar o demitiu-se inclusive, há pouco tempo o, o Freitas, o Hipertensão, agora passa a uma da manhã que ontem vinha, vinha a conduzir a essa hora e vinha a ouvir um, e perdimos no caso, eu lembro-me lembro há, há uns tempos ter visto o Pedro Pedro Boucherri no 5 no para a meia-noite E eu estava a dizer exatamente a mesma coisa, ou seja, que na televisão acaba por passar-se o mesmo que se passa na rádio. Ah, um, 5 para a meia-noite, que é provavelmente dos programas com mais, com mais, sen mais sentido de oportunidade até na televisão portuguesa, com Atenção mais sumo, que agora vai passar para, para a RTP1, Não, tudo bem, tudo bem, é mas um o, justo o o o buscarismo é uma coisa que é importante. Este programa, a nossa sociedade é muito televisionada. Este programa deveria ser passar mais cedo. Porque não este tipo de conteúdos serem horários completamente diferentes. Eu olho para as grelhas televisivas e aquilo é ridículo. Uh, SIC, fico triste por ver que a RTP vai muito a revolta da SIC e da TVI me... e não podia. Isto é que me preocupa. não Me preocupa o meu público. Que a SIC mas... e, e a TVI passem os gordos e os, e os rapazinhos dos segredos e não sei o que. Outra vez os gordos. Ah, é... Estão-me nas tintas. Estão nas tintas. <risos> Carlos Queiroz ah, ah, ah, ah, volta. Pá, com todo o respeito por, pelas pessoas obesas neste país, atenção, mas eu tenho a minha posição em relação a esse programa. Acho que é uma exploração de uma debilidade ser humano e de problemas físicos e de saúde e tudo e mais pois, e é, uma é uma exploração não horrível tal como, tal como os critérios de seleção das pessoas para a Casa dos Segredos são deploráveis mas pronto, isto sou eu que gosto pouco daquele tipo de entretenimento um, e que acho que não faz sentido no horário em que, em que não agora, voltando voltando ao que estava a dizer porque não, o que é grave para mim é e que já discutimos aqui quando falamos da questão da RTP é que a RTP vai a reboque dos conteúdos da CIC e da TVI quando supostamente deveria fazer serviço público e quem diz RTP, diz Antena 1, diz a Antena 2, pronto, enfim... Antena 2 uh, é um antena, Pronto, é. exatamente. Mas, um, se calhar nós temos que repensar, e é uma coisa que eu tenho vindo a defender ao longo dos tempos, tudo como aluno de comunicação que fui, uh, e como uma pessoa que gosta particularmente dessa área, um, temos que repensar é o papel pedagógico dos, dos meios de comunicação, que pura e simplesmente ignoram esse facto. Eu sei que o lucro é indispensável o, o, o lucro é indispensável para, para qualquer meio de comunicação, ou para qualquer editor, ou para qualquer... Agora, nós temos que pensar a sociedade a longo prazo e nós estamos a pensar somente, era o que estava a dizer, é uma mentalidade muito pequenina, esta que nós temos neste momento. Enfim, uh, vale o que vale. É, mas, mas, mas, mas, o que eu estou a dizer vale o que vale, não é? isso sei que problema, não, não volta que... nada aquela mas, mentalidade. Mas muitas ninguém, ninguém pensam a, a, a curto prazo. A longo prazo. Muita gente pensa, agora há falta de coragem. A falta de tu, coragem Por exemplo, para... um, um caso um caso absolutamente que eu acho, na minha opinião, nada contra o programa absolutamente uh, ridículo. Tu, a partir de abril, março-abril, vais ter em dois anos e meio a terceira edição do Ídolos, Sim. com os mesmos apresentadores. Epá, Pronto, lá vai a Cláudia Vera novamente apresentar o Ídolos Exatamente. e tal. E não há Sim. renovação, não há renovação de, de, de, de, de conteúdos. Sim. Já tiveste eh uh, quatro ou cinco edições do ILO? Vais -te ter eu mais sorte. sei o meu a... pai não RTP. paga a sica. Assim que pode fazer o que quiser. O meu pai não paga a sica. O meu pai paga a RTP. Tu o pai não paga a RTP e o pai dela paga a RTP. E eu quero ver uma RTP. Quero que me eduquem, quero que eduquem as pessoas. Mas pelo menos quero que me quero comigo a mim. Quero dizer que toda a gente... eu acho É que, que, outra questão, eu acho que nós não estamos a esquecer. Por isso este porque é um canal as pessoas, só. E não é só isso, não é só isso. Independentemente disso. já que vai uh, dar prejuízo? Será que <risos> já dá prejuízo? Será, e do que será, as pessoas? Oh, oh, Rui, a questão aqui é, será que as pessoas querem ser educadas? Exatamente. E, e isto faz-me imensa confusão. Ah, há pessoas que querem, percebes? E, e eu concordo contigo. Vai ver as Concordo, concordo inteiramente contigo. Mas a questão é, pensa nas audiências da TVI. Pensa nas audiências da TVI que comece já ficar com os pelos dos braços iriçados. Um, e, se, e se calhar temos que colocar aqui a questão será que as pessoas querem realmente ser mas, educadas agora, nós não temos que fazer as coisas só para as maiorias atenção, um exatamente. país não é feito só por maiorias o que quer que seja não é feito só por maiorias mas, mas deixa-me triste, percebes? E atenção. Pois porque, é... acho, porque acho que isto deve deve partir de uma maneira diferente ou seja Um, obviamente que as coisas deixariam de dar se por e simplesmente não tivessem audiência mas também acho que os meios de comunicação têm sobretudo uma responsabilidade social se nós exigimos isto às empresas que operam em todas as outras áreas, temos que exigir também a comunicação social, temos que exigir a quem, mas enfim uh, eu vou, vou até por exemplo um valor que que nós, não nós, nós não estamos a, a extremar aqui a coisa ou seja, eu não, eu não estou a pedir que toda a gente vá à procura de música, há sites escondidos, cheios claro, de vírus isso, como eu, que vá procurar, seja da política do Zimbábue vá sacar filmes franceses ou que vá ver etc Okay, não é, não dissemos para falar. Estamos a falar de uma, de um serviço que os meios de comunicação deviam postar. Pá, eu acho que isto cultural publico, é, é, um, é, um, termo fantástico e essencial. Eu acho que o que o Otavi falou da, das pessoas não quererem ser educadas, as pessoas não têm que querer ser educadas, as pessoas têm que ser educadas. Não concordo com aquilo. Passar força? Não é a força quer dizer, as pessoas habituam-se às coisas, as pessoas gostam de ver os gordos e gostam de ver a casa dos segredos, porque é o que lhe, é o que a televisão oferece. Eu quando era pequena, também não gostava de comer couves. E aprendi o que E agora para assim para partir de fevereiro, a RTP a investir em documentários, e uma série de outros programas não tem nada a ver com o que tem agora não, o, preço que sorte, que fazer. o Preço, o Preço, o Preço certo, tá, tá, tá. pronto. Achas que as pessoas não aquilo não ia haver uma debandada geral da, da RTP? RTP? É assim, a RTP já dá prejuízo, isso não, eu nisso concordo, concordo com o Rui. A RTP já dá prejuízo, portanto, se dá prejuízo, ao menos que as pessoas, ao menos que faça alguma coisa de útil agora, um gordo a rodar preços. Não é uma coisa que não na minha cabeça não faz sentido. A RTP2 faz mais em 10 minutos do Sim, que a RTP1 RTP em 24 horas. Claro. Mas Se bem que eu prefiro para... que a RTP mudou toda, mas que fica o Prercerto. Que você acha que a público <risos> é para todos. Portanto, o Prercerto pode ficar. Okay. Que que se tem a noção de que o Prercerto é a única forma da RTP entrar com audiências decentes no, no, no, no jornal da noite. No jornal... no jornal da noite não, que seja da SIC, é o telejornal. telejornal. Uh, portanto, por malobeinho, Fernando ti, Mendes tem para, algum mérito a ter, não para mim, mas, mas para enfim. Ti um, para ter um serviço público de de televisão é algo comparado com com a 2 com, Sim. com. Sim. não tem que ser só com uma 2 mas pelo uh, menos uma mistura de 2 com 1 ah, vamos importar um o, os modelos britânicos todos a BBC, rádio e televisão, acabamos com as o nossas que... passamos a BBC outra coisa, que me faz confusão, outra coisa que me faz confusão é a quantidade de gente que tu tens contrafeita nos, nos meios de comunicação, ou seja, tu tens imensas pessoas e tô, vou extrapolar não estou só a falar dos meios de comunicação que, que concordam com isto que aqui está a ser dito Agora, na prática, isto, isto é que mes, mes, mas, mas me mexe mesmo... Mas estás a falar em que... Repara, há pessoas que concordam questão. com isto, que, que que a tipologia dos conteúdos devia ser completamente diferente. Sim. Mas na prática depois, quando quando o fator o fator cifrão pesa mais... Eu há um bocado de dar um valor ao Rui, uh, em relação à passagem de ano, uh, a Casa dos Segredos, passagem de ano 31 para 1 dezembro, que é a passagem de ano, Teve um milhão e meio de espectadores. Sim. Certo. Estás a perceber? Foi o programa mais visto uh, daquele dia e mais visto em, em longas em longas semanas. Teve até mais audiência que algumas galas uh, durante os três meses de edição de, de, de, daquele programa. Será que esse um milhão e meio de pessoas que viu aquele programa na passagem de ano tivesse à sua frente uma grelha de programação da RTP com uh, documentário X, documentário Y Programa de bate programa de bate-y, essas só... as pessoas iam... Mas a passagem de andando é um, um dia de festa, a um folia, a balta-care... Ah, olha, é uma houve coisa, uma coisa, oh, Ruben, eu não estou... Tô... Atenção, eu vou já prevenir antes de qualquer coisa, que não estou a fazer uma, uma metáfora, não estou a fazer uma analogia entre a Casa dos Segredos e qualquer das coisas que eu vou dizer. Mas que para o RedTube e o YouPorn são provavelmente os sites mais vistos da internet. Uh, Sim. Certo. As pessoas são curiosas, são aquele voyeurismo que as pessoas possuem, percebes? Mas é outro tipo de curiosidade. São, exatamente, ainda assim, se tu, tu, se tu pões uma pessoa numa casa como aquela, um, a fazer determinadas coisas que nós sabemos que passaram naquela casa, a gerar certo tipo de tricasinhas que, que as pessoas gostam de ver. Que, que as pessoas desesperam por aquele... Por, tal é o vazio das pessoas durante o dia que desesperam por ver aquelas porcarias. O que eu digo é, vão, vi, vão viver a vida delas. Exatamente. Vão viver a vida, de, Estão viver a ver, a vida ou, delas. Ou, ou então tipo, ficarem especadas na televisão a ver quanto é que aquele rapazinho tem uma barriga gigante e emagreceu numa semana. Mas isso não é a sociedade que nós vivemos, a sociedade do, do, do Big Brother, a sociedade em que nós queremos ser o que o seu disfásico... Há limites para tudo. Há limites para tudo, percebes? Pois, mas não vivemos numa sociedade sem limites. Oh, oh. Então quer dizer, então isto descamba no amorilismo. Não é, não. É, não é, é que descamba no amorilismo, Mas, não, mas, mas oh, Otávio, não, não é descambar, a própria, a própria evolução dos tempos levou a que a sociedade se se, se tornasse assim. Então queres que já Senão, não há salvação? Então pronto, olha, estamos não, perdidos. Eu não, não eu a dizer que não, que não, não, há, não há, salvação. Eh pá, acabou de, espera. já está. Espectacular. Pá, esquececimo-nos ligar o telemóvel. Ah, uh, peço desculpa. Costo da minha música dos Maluco? Continuando. Uh, eu eu want. Um ah, não. Eh, acho que em 2012, não é? Não sei. Uh, não, o que, eu, o que eu ia dizer, o que eu ia dizer era o seguinte. Hum, tu sabes que a bateria do telemóvel. <risos> é, as contas já sejam direto. Isto é em direto. Um, o, o que eu ia dizer, uh, tinha a ver com, Epá, tu tens uma sociedade em em 2012, uh, que já está uh, formatada para um determinado tipo de funcionamento de programas e formatada para um certo tipo de programas. Eu não me admira que a SIC, a partir de abril com o não seja líder de audiências ao domingo à noite. Pá, certamente tu vai ser. Pá, prefiro Porque... prefiro honestamente que seja sim, com Idlos. Sim, sim. Certo. Uh, eu não me admira que a uh, a TV quando lançar o Secret Story 3, este é cara boa que eu vou ao... Pá, ao mais da minha juventude. Mas o que vai... estás a dizer? Vai ser não, eu Tem acaso é um formato que eu gosto. Obviamente preferia um programa daquele tipo, não apresentado pela que não fosse apresentado pela Cláudia Vieira, que não tivesse as imposições a nível musical que nós sabemos que as produções impõem, que, que tivesse outros critérios de seleção, por exemplo, aí é que eu já não concordo, deixar em pessoal gordo, pessoal feio, pessoal com pé torto, pessoal com, com, com estrabico, pessoal que, que de fora percebes, obviamente que eu que defendia outro tipo de programa, outro tipo de critérios de seleção, que fosse a qualidade, qualidade de facto das pessoas. Um, mas prefiro que sejam ídolos do que seja do que seja a Bárbara Guimarães a dizer, "Ruben, para a balança". Percebes? Ou Ruben. Não, estou a dar um ah. exemplo. Já ah, é acabar com tudo o que é público, importar a BBC, mas, passar bem e pá, agora Ah, e e estava em setembro não me admira nada que que teve com o Story 3. Epá, não volta a ser líder de audiências e tinha 1 um milhão de pessoas a ver. Um, mas a mim também não, o é que pode haver um equilíbrio entre as duas coisas e não há um equilíbrio. Eu não cho, eu não me choca, cá já é mesmo um programa que se chama Casa dos Segredos, onde se chama Epá, peso, pesado, peso certo, peso Desculpa, gordo. Me -me. Desculpa peso, um uh, um uh, uh, me o conceito. Choca-me, mas chama de ver isso, que gosto de ver que veja, tem que haver é para o outro lado também. E não há, tipo, o que nós temos é completamente desequilibrado. Isto faz lembrar, faz a, a casa dos gritos um bocadinho ou ou a que chegou o futebol. Imagina, nós vamos ter este exemplo este fim de semana. O Sporting joga com o Porto. Eu tenho a certeza. Com os canais informativos, SIC Notícias, a, a TVI 24, RTP Informação, vão passar o dia todo a dizer, a chegada ao estádio, a chegada ao do do Rio, agora um do autocarro. hotel, tomou um pequeno almoço às 10 da manhã. Vais ter, uh, vais ter... Vai, vai fazer o habitual passeio pelo jardim de não sei quê. Algum não marquete. quero saber. Eu gosto de futebol, percebes? Eu gosto de futebol, mas não quero saber disto. Não quero, uma quero uma saber das que esteiras é cool que vai usar, não quero saber se se o Vítor Pereira está bem disposto quando sai ou ao tá carro. Não quero saber não faço questão, porque é este exagero e, e, e, a, e a Casa dos Segredos chegou ao mesmo ponto até temos aqueles dois mafarricos, a, a Marta e o, o e o Eiró, a fazer tipo um painel de comentadores de um às sextas feras um à noite Bom, Sim, uh, que um... temos que ter atenção, temos que notar que a situação que foi desencadeada pela pela concorrente não sei o quê Pode, pode proporcionar uma uma reação excessiva por parte que depois na gala que vai culminar numa nomeação ao domingo. O quê? Às terças. Se ela citasse, oh. se ela citasse para escrever um livro no Ixs. Ela vai tirar mestrado no Ixs, A Marta. Em comunicação social. Quem é a Marta? Marta Cardoso. Marta do Big Brother, a mulher do Marco, aquele deu uma bicarada no. Calou-se, não puta pena na, na outra. desconheço. Uh, desconheço. Catarina, entreguei-lis alguma vez para, para a casa dos credos? <risos> Eu acho que é dizer, se me conheces um bocadinho não fazias essa pergunta. Não, mas eu gosto de fazer pois estas perguntas. Mas quem está a ouvir não conhece, então... Eu gosto de fazer estas perguntas. Não. E para ídolos? Não. Também não. Acho que é ridículo. E acho que eu nisso concordo com o Otávio, quer dizer... Não, mas isto, isto tudo para, para, ter, para, Sim, para te perguntar o seguinte. Se numa sociedade é normal ter uma casa dos segredos, então isto está mesmo a... Mas, isto, mas isto, isto vem tudo para, para, para perguntar uma coisa. Imagina que, que tens é? um... É? Não, mas, mas espera. Imagina que tens um canal de, de televisão... Uh, começas a liderar um canal de televisão. És um diretor de programação, pronto. Um, e tens total liberdade para definir uh, a grelha. Ou da RTP1, ou RTP2, whatever. Um, que critérios é que tu usarias para definir a grelha? O que é que tu, o que é que tu irias buscar lá fora, o que é que tu irias buscar cá dentro? Aposta em séries, filmes, documentários, informação, Que, que género de, de, de, de televisão para ti é é o ideal? Acho que tem que haver um equilíbrio entre informação, entretenimento e educação. E se essas três coisas estiverem reunidas, e é claramente sim. possível... O que está no fundo será sempre o um entretenimento. Uh, eu acho que no fundo deve estar a educação. Que a mas, educação mas... deve estar sempre presente. Sim, sim, sim, sim o meu... menos... entretenimento... Mas, mas a nível de educação... Fazer-se em quê? É de comentários. É só uh... numa numa série de coisas, por exemplo, a Antena 2 para mim é uma é uma estação que que educa as pessoas no sentido musical, há vários tipos de educação, não é? Não precisa não precisam estar a mostrar documentários sobre a, sobre a vida selvagem. Nós ou... passamos o dia a dar notícias sobre défices, sobre altos Sim. palavrões porque ninguém sabe o que é que é Porquê que não? Há um por jovem que perde assim. meia hora num dia a dizer assim, português o que se passa é o seguinte, trocando por miúdos precisamos de x não temos que dinhar os juros são isto os F6, isto deixa funciona dar, assim deixa-me dar um exemplo muito simples isto vem de superior tipo não convém ninguém. a quem manda as pessoas não convém não... a quem manda que nós sabemos o que está a passar então, as, um pessoas, as pessoas que veem informação vou dar um exemplo, as pessoas falam ih, está muito mal, a crise, e a crise pá, nem consigo fazer faça, não sei o que não sei o que, não sei o Há uma data de questões que as pessoas por e simplesmente, quando mudam de canal ou não ouvem, ou abstraem, só estão a fazer o almoço ou o jantar quando estão a dar essas notícias porque não percebem do que é que está a ser falado. Eu dou-te um exemplo. E pega por outro lado as, as notícias que são mal dadas. Exatamente, exatamente. Ou, ou melhor, quantas e quantas vezes as pessoas dão informação sem saber exatamente do que é que estão a falar. Sim, sim. E, e isto acontece todos os dias e já nos aconteceu nós e há nos acontecer ao longo da vida também. Não vai haver passos para ninguém. Toda a gente vai, vai pagar nós taxas mudadoras. Nós, nós, nós gravamos o programa muitas vezes e olha, é o que for. E, e Só que pronto, isto é um, o Conversas de Esquina na Rádio Zero, com todo o respeito pelo programa que muito prazer me dá a gravar. Agora, mas, mas, se tu, e eu, eu, eu vou tentar fazer isto, se... se tu colocasses a ideia do programa numa, numa RTP1 numa RTP2, pá, nada. Vávamos um pontapé no traseiro. Claro, mas, exatamente, exatamente este tipo de programas, epá, não é estar a querer vangloriar, vangloriar o Conversa Esquina, mas este tipo, de, este tipo de programas de debate... Não, mas é verdade. Ah, sim, sim. Epá, do, que é que me, do que é que me vale a mim? Do que é que me vale a mim? Uh, Teste o preço certo. O que é que me vale a mim ter um preço certo ou, ou uma novela às duas da tarde brasileira chamada Ribeirão do Tempo, não é? Quando eu podia ter uh, um programa em que suavemente, é pá, não é preciso aqueles de aqueles intelectuais, aquela aquelas palavras caras, está que vocês estão a dizer, mas o que é que me serve essas novelas, esses programas que não não não sem sumo nenhum, quando eu posso ter pessoas descontraidamente e divertidas a falar sobre as mais diversas coisas. Exatamente. As pessoas próprias, as pessoas refletem. O que é que uma pessoa reflete quando sabe com um champô da Frutis a custa 3 € e meio? É O que é que <risos> o fala vale, vale uma pessoa saber com um LCD de não sei quanto sei quantas polegadas vale 350 €. eu eu não, não vale. Eu se mandasse na RTP, eu mantia a Praça da Alegria e o preço certo e me dava o resto, mas estou a falar a sério. E e ter um, uma novela, uma novela portuguesa. Uh, ah, novela portuguesa. Se, se houvesse uma novela, não seria uma novela portuguesa. RTP à tarde, por exemplo. RTP à tarde é ridículo. Não, não, não, não, não. RTP à tarde, tarde ao fim de semana dá, hum, a coisa das festas, festas, na, festas. sim. Parte importante tem uma coisa que até pode ser pode ser levada a sério e que até pode continuar, ou seja, aquela porta em que eles promovem a gastronomia regional, os hábitos, os costumes, tradição, etc. Eu acho que isso faz sentido. Nós também não podemos ser não podemos abstrair-nos daquilo que é a, a dizer, nossa qualidade sim, cultural. Sim, claro. E isso também é educação. As pessoas não se podem esquecer sim. que isso também é educação. Agora, todo o resto em que vão lá os cantores populares todos, em que passam horas com como uma tipa qualquer aos berros ao microfone, coisas perfeitamente formatadas e de plástico, pá, para mim é tarde perdida de serviço público Enfim, que são os poucos dias em que eu tenho a oportunidade de ver a Clipa em casa uh, agora, voltando voltando ao que estavas a dizer, concordo contigo mas concordo contigo que, que, há, que há falta de programas de debate, falta de programas de, de esclarecimento até e, e a dar um exemplo a um bocado da economia quantas e quantas vezes pessoas que percebem muito pouco de economia, dizem por ouvir um comentário do Pedro Santos Correira ou do José Gomes Ferreira é pá, realmente isto assim embora eles percebam muito de economia Pá, realmente isto explicado assim até começa a perceber o que é, que é isto do déficit. Sim, ou sim. O que que... Pá, e, e a questão é, nós podemos não ser especialistas em economia. Eles falam não, três minutos. Que, que não somos. Mas, se calhar, já temos uma base intelectual ou já temos um, um conhecimento que tivemos de cadeiras e não sei o quê que, que, nos permitem, que, no, ou que nos permite descodificar certo tipo de mensagens. Agora, há pessoas que déficit, dívida, PIB, o que é isso? Que é isso? Explicas coisas às pessoas? Sim. expliquem lhes digam-lhes, o que é que é o PIB? É o produto interno bruto. Tal tal tal tal tal tal tal cálculos dessa dimensão. Estes não sabem. Pois não. Agora repara. Não. Como é que eu posso? Como é que eu posso dizer, a a do fulano tal que, pá, com todo o respeito por essa por essa pertença, senhora, tenha a quarta classe, que saiba escrever com dificuldades, que tenha dificuldade a escrever o seu próprio nome. Olhe, Uh, aqui estão a falar de um assunto que se calhar pode ser muito interessante e importante para o seu dia a dia. Aqui tem, tem a rapariga das, das, das mamocas grandes que que ontem sem enrolou com o outro dos músculos. O que é que ela vai ver? Eh, Susana. Ela chama-se Susana. Pronto. <risos> Eu sei o nome. Que tristeza. Não, mas é, é, é tal coisa, tu, tu também, tens que tens que perceber, por exemplo, uma pessoa. Como... É que há coisas que são universais e toda a gente praticamente que nasce a saber... Vai lá, lá, lá, lá se concordas com esta ideia. Uma pessoa com com 65, 70 anos, reformada, que acorda às 9 da manhã, se calhar prefere ouvir a voz da Cristina Ferreira, o, os agudos da Cristina Ferreira, do que prefere, por exemplo, ver uma 5 notícias, ou prefere ver outro, outro tipo de canal, mas, onde eu esteja assistindo uma Atena Aberta, um programa mas, de bate a a sobre um determinado tema. Sobre um determinado programas. tema. É pá... Vamos, vamos ser, vamos, vamos, vamos não, não podemos pessoas, estar a ser hipócritas. Há pessoas, não... há pessoas que se preocupam <risos> simplesmente em Eu quero o meu uh, ordenado ao final do mês. E depois quer ter com os programas de televisão um escape para uh, a vida, Ou então, para as coisas que gaspensa logo um bocadinho, se calhar isso faço, é uma que questão, tenho. é uma questão de educação, porque repara. Se tu, se a pessoa pensa assim, provavelmente foi tocada nesses moldes, provavelmente vai decar os filhos nesses moldes Sim. e nunca saímos da ceipa torta. E o problema é que não é um nem dois nem três. Pá, e não sou, atenção, eu estou tou a fazer este discurso e ainda pensam que eu sou algum moralista ou algum puritano ou algo assim do género, mas não. Pá, faz-me um bocadinho de confusão e acho que há um papel pedagógico, por falta de uma explicação de devem ter. Se não tem, por fico, exemplo, fico pá, isto isto é, é continua é... a ter total liberdade para escolher aquilo que vejo. Exatamente. Também gosto às vezes de ver os meus os meus disparates, também tenho pá como, como as que miúdas que na quando estão deprimidas comem chocolate, eu se calhar também vejo quando tenho quando me apetece também vejo um, um, um bocadinho dos gordos, pá, mas <risos> percebes? Há dop ping nos gordos. <risos> <risos> mas por exemplo, vou, vou, vou te dar Andromona. uma lembra-se da da da da da que foi o... No mundial. Não, não, não, não, o mundial não das... jogava no marítimo, jogava no marítimo. Ah, ah, no marítimo. foi confiscado e qual foi... Foi. foi embora atenção que a Sara Moreira atleta portuguesa agora também foi suspensa por causa do, do doping e, opa, já sabe alguma coisa do, do contador Ou ainda não o... agora em janeiro, em janeiro, a decisão do TAS vai para Mas... Tribunal Arbitral do, do Desporto. Vai vai Sim. saber se agora em janeiro, espero bem que... não isso. Não pode, pode espero, é, bem, é. espero bem, espero bem, espero bem para bem do, da Volta à França e para para bem do ciclismo que continua a ser o bode expiatório de todas as modalidades, eh, a ADCG seja ilibado. Isto também por paixão pessoal, etc, etc, etc. Enfim. Uma pergunta, diz -me. o Lance que ganhou uma corrida de voltas à França E que agora está em fogo cruzado por causa dos seus colegas, ex-diretor desportivo tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá devido às questões do doping, será que Lance Armstrong usou do doping ou não para ganhar uh, tantas voltas à França uh, consecutivas? Não. Eu gosto muito de ciclismo. Não. É o mundo inteiro a conspirar contra o Lance Armstrong. É. É o Lequipe, é o Floyd Landis, é o Taylor Hamilton, é o George Incapy, um, são, são os laboratórios, toda a gente conspira contra o Lance Armstrong. é de facto Não percebo. Mas é uma coisa. Não estava. O gozo... homem fica doente, o homem fica doente, volta e volta um campeão. Não estava, não estava um coisa enorme, aquelas tardes de julho dos Alpes em que a prova chegava aos 15 da... km e o Armstrong, <risos> e embora com nas fugia. etapas dos Alpes e dos Pirenéus. Sim, era fantástico, tendo em conta como ele era o Le Rit, normalmente era o Le a ficar para trás, enfim. Mas mas as, as pessoas perguntavam sempre, eh pá, como é que é possível uma pessoa que sobreviveu uh, ao cancro, ao problema que teve, conseguir voltar e de repente ser ser o herói da volta à França durante, aqui, foram o quê? Foram sete consecutivos o, o Armstrong corresponde ao protótipo do coitadinho G ganha tudo mas antes de ganhar tudo foi um, um, uma pessoa que teve um problema na vida foi tipo underdog e depois acabou por ganhar tudo portanto as pessoas gostam dessa enfim Gostam do, do, do, do, do coitadinho do... É. O, o não, ele não lhe apetece falar. Eu gostava de... muito do Ritch porque o Ritch também, porque o Ritch era um gajo que claro, tinha muito talento, mas trabalhava pouco. Eu ia a, tar... eu e a, antes tar... entramos aqui dois exemplos. A primeiro, estamos uh, a falar com um no um a televisão, serviço público, para, por exemplo, uma, uma pessoa que não participou na Casa dos Segredos. que um, foi, uh, sim, eh, uh, podia <risos> Deixa lá a casa dos. <risos> não, mas eu, vo eu, vo eu vou vou dar dois <risos> exemplos, a ver. pessoas que não participou na Casa dos Segredos, por serem ex-namorada de uma concorrente, de repente passou de um DJ que passava a música da ano a ano, para um DJ que todas as semanas está numa casa diferente por exemplo, é o tipo de fenómeno que nós assistimos outra coisa que eu ia aos 30 minutos estava a dizer ao Rui em relação à música por exemplo, e é um caso que eu, que eu, que jovens vão, eu conheço vão ganhar muito sim. dinheiro agora durante um ano só para aparecerem em discotecas sim. é um sim. conceito um bocado esquisito é, é as, as chamadas presenças hum O que, eu, o, que eu, o, que ia, o que eu ia isso só estava o que eu ia dizer era estava, estava a dizer ao Rui uh, os expressivos por exemplo rescenderam o contrato com a EMI <risos> <risos> <risos> os expressivos rescenderam o contrato com a EMI e passaram disco de 20 euros para 10 Pá, Pronto, a exatamente. tal diferença substancial que nós estamos a falar há bocado Falta cerca, então, de, de uma hora... Eu rescindi contrato com a cantina da escola e agora levo bifos de peru. Levo bifos de peru. Porque aquilo aumentou... <risos> a sopa aumentou 50%, mas 100%. Pá, Exatamente. Eu até e, o, e o café é 49... Houve mudança de, houve mudança de, de empresa lá no, no bar, é verdade. E o café está a 49 cêntimos. Falta cerca de uma horita, uma horita e um quarto, para Exato. o clássico uh, do ano, que vai, para mim vai definir o que vai ser do Sporting e do Porto aqui para a frente. Clássica, clássica e vice-versa. Um, exatamente, uma faca de leis gumes. Uh, o que eu ia perguntar era, uh, já que temos cerca de 5 um, minutinhos, cinco assim um prognóstico rápido para um, para o jogo. E atenção, ao que parece, Jaló, segunda-feira, vai ser apresentado como jogador do Sporting. Do Sporting, não do Porto. Ah, Ele eu... jogava no Sporting, não me lembro. Sim. Só notas de mercado rápidas, antes do antes do jogo. Uh, Benfica, Benfica, segundo consta segundo segundo vem no record uh, vai buscar o Sálvio por 6 por meses empréstimo uh, do Atlético de Madrid para, até ao final da época uh, Porto, Danilo e Jaló estou curioso, acho que o Porto vai acabar por não suprir as peças que tem Dupla de música sertaneosa sertanejo o que é que é? Uh, Danilo e Jaló Danilo e Jaló Vamos um, buscar mais um extremo, o Porto não tem falta de extremos na minha opinião, o Jaló até hoje ainda não percebi bem o que é que o Jaló é se é extremo, se é avançado, se é enfim, depois vai ser complicado com tanta gente para o esquerda o Djalma, é o Varela, é o Djaló um, o Lula pode fazer essa zona mas ele joga à direita, é o Rames e falta-nos um ponto de lança um, enfim, Sporting-Porto Sporting também foi buscar mais dois jogadores Três Xandão Xandão, Ribas e o Renato Neto Xandão e Ribas foi ser restaurante Também um, Bem, prognósticos para o jogo Eu creio que creio que o jogo é completamente decisivo para o Sporting Ou seja, só houver pressão neste caso tem que haver do lado de Sporting a do Porto, obviamente, é um clássico Mas o Sporting é que deve sentir a pressão o Sporting perdeu o jogo que está fora da luta pelo título, ponto Uh, ficar a 9 pontos do Porto, muito provavelmente ficar a 9 do Benfica também. E, e vai uma... a Braga ainda. E ainda tem que ir a Braga, ainda tem que ir ao Dragão depois pronto. Se, se também já pronto, em casa, Tem todos os jogos acontecer. difíceis mas são 9 pontos 9 pontos são 9 pontos e uma coisa é no início do campeonato de Tarza 7 e, e conseguir recuperar outra coisa é, é mais campeonato em, em janeiro 9 pontos. Já começa a... Sobretudo pela barreira psicológica também. Um, atribu não, não atribuo favoritismo ao Porto, obviamente pelo fator caso e, e, e porque o Sporting neste momento não está a jogar mal provavelmente tentar praticar um futebol mais agradável que o Porto, apesar de achar que o Porto é uma equipa mais pragmática que o Sporting, e é uma equipa, sobretudo, tem mais jogadores capazes de desequilibrar. Um, no entanto, continuo a achar que o Porto vai ganhar em Alvalade, acho que, que o Vítor Pereira vai continuar a ter o balãozinho de oxigênio minimamente cheio, E, e aposto obviamente numa por acaso aposto num bom jogo desta vez aposto num bom jogo, são duas equipas que até que gostam de atacar, futebol, neste momento o Porto não é uma equipa que tenha uma jala tática muito muito acentuada, acho que o Lugo vai ser a figura do encontro, ponto. O resultado? Uh, 2-1 para o Porto Porto Marteca primeiro, o Sporting empata e... com do Porto? É pá, me deixa falar, meu senhor uh. um que... não... traçado e ganha. Exatamente. Perguntas-me qual é que vai ser a camisa de Vítor Pereira. Azul clarinha. <risos> o, vou a falar para lá para cima de vocês. Sim, uh, Eu gostava, gostava. gostava que fosse o Sporting a ganhar porque dá mais jeito estando em primeiro. O Porto ficar atrás de três pontos. O Sporting, como, como tem mais pontos, está mais longe. Portanto, Sim, eu queria que o Sporting ganhasse. Faz sentido. Acho claro que vai ser o Porto a ganhar. E acho que o jogo de sábado pode mudar o campeonato. Se o Porto ganhar em Alvalade, continua que o Com, com os meus pontos do Benfica, se o Benfica for a uh, iria ganhar, e acho que ganha um, um, um balão, uma moral muito forte se for ganhar Alvalade, o Porto tem dado a termite tem sempre em cima, se ganhar, ganha um balão muito forte isso <coughs> perder, pá, ficar três pontos é pouco, mas se por acaso podem tremer, nunca se sabe acho que o jogo de sábado pode mudar um o campeonato ao lado do Porto ou lado do Benfica Não, é se, for, se for um empate, acho que fica tudo na mesma entre, entre Porto e Benfica, acho que o Sporting, Sporting continua, continua, continua muito como... longe Não, por, mais não, eles, por mais que eles, por pontos do Benfica agosto digam que vão, que vão, que vão jogar para, para evoluir, antes temos já a jogar para ganhar o campeonato, temos outro a jogar para evoluir, ninguém vai jogar para ganhar o campeonato. Exatamente. E, isso faz um bocado que eles usamos, não é por aí. Acho que, Porto, acho que o Porto, ganha. Acho que o Sporting vai vai jogar bem o Sporting. Eu penso habituadas a jogar bem. Porto entende habituadas a jogar bem. Os jogos de Sporting Porto nunca são muito muito problemáticos. Acho que a defesa do Sporting vai sentir muitas dificuldades para travar o toque do Porto, tal como acho que o meio vai sentir muitas dificuldades capel vai ser um, Mas um jogo vamos ver, ver a igual da caixa tática pode dois ser um, que seja um jogo interessante 2-1 um também para o Porto acho que o Porto vence a partida ainda temos tempo Ruber? temos cerca 40 de segundos. 40 segundos e eu vou dizer uh, que o de, Sporting vai, vai ganhar 2-0 deixa-me só então terminar o programa agradecendo ah, uma vez mais Catarina, a Catarina muito obrigado um salve de palmas uh, Catarina um, não só não só pela questão do livro que já fiz questão de lhe dar os parabéns, acho que a maior parte dos jovens de um reverso na que ela na coragem que ela teve e agradecer também pela, um bocadinho pelo equilíbrio que ela veio trazer ao programa. E tivemos os convidados. E por ter ficado por ser convidado Exatamente. E foi foi convidada. E a primeira convidada E tivemos um grande, um bom debate sobre rádio Televisa, pá, foi muito bom. mas foi interessante, bastante Até a próxima semana, sábado às 17:30. Eh, pá, tudo bom em 2012. Bora Volf Bora.